A'udhu billahi na svi'kanu rajeem Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Walakibak alal muttaqeen Walakudhuana illa alal zalimin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammede wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'af assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi Bratuhu, brak shuiteen i Govoriti o Jednom hadisu E kommentaru Hadisa koji se takože ticii Ili mogli bismo kazati, možda je nastavak onje naše jučerašnje teme. Vičer smo govorili o odgoju duše, a ovaj hadis govori o čistoti duše. Osnov za ovaj vers jeste hadis kojeg biljezi Ibn Maže u svom sunenu u poglavlju o Zuhdu. Od Abdullah ibn Amra koji kaže da su ljudi pitali Allahu, poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, Ja Rasulallah, ejju nasi efdalj. O Allahu, ko koji su ljudi najbolji? Koji čovjek je najbolji? قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب. Ve rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, sva ki onaj oposjeduje srce, kako se izrazio poslanstvo sallallahu alejhi ve sellem koji je lisan, koji ima iskan jezik. Pa su rekli, ya Rasulullah saduqu lisan, to znamo šta znači? A šta znači ovu makmumul kalb? Pa kaže, kaže, kuat taqiyun naqih, la itna fihi, wa la bagja, gilla, wa la hasan. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, to je svako onaj koje je bogobojažan i čist, koji nema grijeha, niti mržnje, niti zlobe, niti zavidnosti prema muslimanima. Zapravo te dobro što se slobi. Dakle, svako, dakle, bogobojazan i čist, nema grijeha, niti mržnje, niti zlobe, niti zavidinosti prema prema muslimanima. I mi braće i sestre, danas nemamo veće potrebe od potrebe za ovakvim insanom u našem vremenu koje mi živimo, koje je u znaku suprotstavljanja svađe podjele, pristrasnosti e, među muslimanima i tako dalje. I mi vidimo i osjećajamo da su duše pune toga. I skoro da neće čuti u bilo kojoj skupini da se nađeš, osim suprostavljanja i sukobljavanja, lošeg mišljenja o drugom, ulazak u nijete, u namjere i tako dalje. I kakav je izvod? Kakav je izvod, brašo i sestre, ovakog stanja? Izvod je, kao što kaže pjesnik, kod takvih ljudi, njihova svojstva, njihovo stanje je takvo, kad govore lažu kad se od njih nešto traži, srditi su i nervozni, žive a ne osjećaju da su živi, mrtvi su, a ne kopaju se. I posljedica je to što su muslimani postali skupine, međusobno podijeljene, svaka skupina zadovoljna sa onih, na čemu je. I ne samo to, već svaka od njih kritikuje i napada onu drugu, onu drugu i misli da je ova u krivu, a da su oni pravu I nečijemo danas I to je žalostno ništa osim podjela i međusobnih razmjerica među muslimanima. Bog toga se braćo i sestre raduju munafici koji su kolovođe svega ovoga i postrekači te mržnje i tih podjela među muslimanima. Munafici koji rade iznutra na razbijanju naših redova, oni koji su šehade izgovorili samo svojim jezicima, a u čijim srcima je kuf i nevjerstvo, Na to je istinu rekao uzvišeni Allah dželle kada je objavio: "A'udhu billahi minash-shaytanir-racim ve ati'u Allaha ve resuluhu ve la tanazaw fa tafshalu ve tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." I pokoravajte se Allahu dželle i njegovom poslaniku i ne svađajte se i ne prepirajte se da ne biste bez borbenog duha ostali i da ne bi da ne bi nestalo vaše snagi ili kaže uzvišeni u وَإِمْتَ نَعَزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَ اللَّهِ وَرْرَسُولُ ako se u nečemu ne slažete ako se u nečemu stvorite, vratite se Allahu u njegovom poslaniku sallallahu alayhi wa sallam dok šega ovo? zašto ovo? dakle, islam je sasnim jasan put Kur'ana i sunneta je sasnim jasan onaj ko hoće da ide tim putem on ima stazu bijela staza čiji su noći jednako bijele kao i dani kako kade poslan i sallam Ako dođe do spora, zato što su ljudi ljudi. Nisu drveće i kamenje, niti su meleki da se bez grešni. Doći do sporova međusobno. Ako dođe do spora među muslimanima, a oni istinski nosioci akide, istinski se boje Allaha dželle sigurno će se vratiti Allahu dželle šaanuhu, dakle, Kur'anu i Sunnetu Rasula sallallahu aleyhi ve sellem, da nađu odgovor, da nađu odgovor bezano za njihov spor, oko nekog, oko nekog pitanja i naći čega, je resit će se problem. Međutim, problem je, braćo i sestre, što danas mi ne želimo takve stvari, ne želimo da se vratimo u Kur'anu i Sunnatu, nego želim ja da moje misljenje prođe. Da moje misljenje po svaku činu prođe. I mi često puta zbog toga, zbog toga dolazimo do sukova. Što ja hoću da unesem u Islam, u širijak, nešto od sebe. Nešto od, od sebe. Zato nam je potreban ovakav primjer insana i ovakve skupine u našim redovima i u našim safovima. I kada se osvarnemo, bračno sestre, na život Selefa, vidjet ćemo koliko su se oni borili i nastojali da očiste svoja srca i svoje duše od mržnje, od zavidnosti i od svih ostaje loše osvinaka su u pitanju muslimani. Dakle, čistili su svoja prsa. Takvi ljudi nisu poznavali osvetu, niti mržnju, Prevažili su preko grešaka i ureda muslimana. Provjeravali su i pažljivo postupali prema svakoj informaciji, prema svakoj vijesti, jer je tako naučio i odgøjio Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželle šanu mukashi: "Jā ehuha lladīna āmanu bi-nabe'in fatabayyanū an tuṣībū qawman bi-jihālatin fa-tuṣbiḥū 'alā O vjernici, kada vam kakav fasik, i griješnik do ne se kako nje dobro je provjerite dobro je provjerite da ne biste zbog svog neznanja o toj vijesti nepravu učinili ljudima da ne biste ljudima nanijeli zlo dakle takav čovjek provjerava istinski vjernik je u pitanju odnosa mu minimala provjerava svaku djeli ne želi ne želi da napravi grijeh i da učini grijeh prema bratu muslimanu i prema sestri muslimanki vole muslimane i muslimanke i opraštaju im i neće da ulaze u sukob, makar bili u pravu. Makar, ako vidi da će to dovest dovesti do sukoba, ostavit ga. Makar istina bila na njihovoj strani, neće priterivati u tome. I njihova doba je gospodaru očisti nas od pohlepe naših duša. Zašto govor, vraćo i sestre, o ovome? Zašto govor o čistoti prasa? Ovo je govor upućen nama svima. Upućen tebi, brate, muslimanu i tebi, sestro, muslimanko, koji klanjate, klanjate, padate Allahu na srđu, koji ste posvjedočili Allahu vahdanije, koji i pozivamo vas, odnosno pozivam Allah, želešanu, sviju nas i njegov poslanik, da se očistimo i da se spasimo od pohlepe naših duša, da se oslobodimo strasti, da ostavimo samodopadljivost, zaljubljenost u sami sebe, da se oslobodimo oholosti, zavidnosti, mržnje i svih drugih slabosti, svih drugih slabosti, koje i bolesti srca. Zar smo zaboravili, braćo i sestre, da smo stvoreni, da robujemo samo Allahu, i da kroz to robovanje tražimo njegovo zadovoljstvo i tražimo džerneti fredevs. I zar je dozvoljeno, brate i sestro, onome kome je ovo što smo kazali cilj da radi ono što radi i da se okiti ovim lošim osobinama, da prlja svoje srce niskim prohtjevima, udovoljavajući zovu svojih niskih strasti. Zašto, brate i sestro, danas u našim redovima možemo više čuti riječi pokude, riječi kuđenja, nego pohvale u odnosu na muslimane? I kako postupamo sa ovim komadićem, komadićem u našem tijelu koji se zove srce, za koje kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem i da salahad salahal džasadu kulluh o i da pesadad pesadal džasadu ako je zdravo ako je ispravno zdravo je čitavo tijelo a ako je pokvarano i ako je bolesno bolesno je čitavo tijelo zato želim da upozorim da mi želimo da slušamo govor o spajanju i udruživanju muslimana o učvršivanju našeg safa o okupljanju oko jedne riječi pokuplja muslimana oko Kur'ana i Sunneta. I želim da kažem da je naša nada u ovim našim mladim generacijama, u onima koji promiču svjetlo istine u našim intelektualcima, u našim profesorima, u našim inženjerima, u našim zanatlijama, u našim vojnicima i oficirima koji su svateli Allahu istinu i koji žele da žive u okviru Kur'ana i Sunneta i da uspostavi svoj porodični život svoj individualni život dakle, na Kur'anu i na sunnetu. Zbog toga moramo skrenuti pažnju s nama da o ovome, o našem jedinstvu, o Kur'anu i sunnetu, o okupljanju oko te zajedničke riječi, moramo govoriti na svakom mjestu. U džami, ne samo u džamijama, nego u školama, u džematima, na našim sjelima, na našim sastancima, u našim kućama i tako dalje. Moramo govoriti o tome, jer je to zahtjev zahtjev vremena ili, bolje reči, zahtjev imana. I prvo što želim spomenuti jeste, prvo nakon slušanja ovog dersa, trebamo se vratiti svojoj duši i znati da se ovaj govor odnosi prije svega na mene. Kao da se govori samo meni. Nije upućen nikom drugom nego meni. I prva stvar u čišćenju duše i srca i postizanje ovog stepena kojeg je spomeno spomenuo u hadicu, braće i sestre, jeste da čovjek ne gleda sebe svisoka, da ne ima visoko misljenje o sebi, a da drugi gleda, kako kažu, iz tičije perspektive, svi su manji od mene, ja sam bolji, ja sam učeniji, ja sam pametniji, i tako, ja sam pobožniji i tako dalje. Možda je, kako kaže u poslanju srle, onaj raščupane i prašnjave kose i brade, bolji od tebe hiljadu puta. Hiljadu puta i možda će njegovu dolu Allah prije primiti, a nepoznat je. Nepoznat je u društvu. Niko za njega ne zna. Nije ni neki veliki dajlija. Nije ni poznat po svojim nekakvim diplomama. Ni po položajnih pogledu u društvu. Ali je poznat kod gospodara svjetova. I mi znamo za dosta takvih primjera iz sire ashaba, ashaba, ashaba i oni tabijina Istinski pobožni ljudi čiji je dovu Allah džellešanu čija se dova primala, a znamo i da su od njih halife kao što je Omer traži da upućiju dovu dovu za njih. I koliko je dakle takvih miskina i siromaha, nepoznatih ljudi bolji od nas kod Allaha džellešanu. Koliko ima ljudi koje mi ne poznajemo, ali su neprimjetni i neprimjetni su kod nas, a kod Allaha su primjetni da bi smo sebi ovo objasnili pokušaćemo ćemo navesti na koliko primjera šta znači imati o visoko mišljenje, odnosno biti istinski skroman, biti istinski skroman i bogobojazan navješemo primjer Ahmeda i Nehanbala poznatog imama i čuvara sunneta, imama ahli sunneta vrđamaata, koji je stao na stranu istine, braće i sestre onda, kad su se svi drugi bili udaljili sa staze sunneta Kur'ana i sunnata u, u pogledu jedne opasne mesele, a to je mesele oko halkul Kur'ana, je li Kur'an stvoren ili nije, kada se pojavila ta fitna, čak su učenjaci i alimi, zbog straha, dali zbog straha za svoj život ili drugog, pristali uz, uz to, privoli joj i nakjeraju je halifa mamun da to posvjedoče osim jednog čovjeka, Ahmed ibn Hanbala, preko kojeg je Allah, djelašanom, sačuvao, sačuvao sunnetu poslanika, sallallahu aleyhi ve sellem, i istravno mišljenje o Kur'anu i sundu, kada je u pitanju o gajbi, kada je, kad je u pitanju neke stvari, ne, odnosno nejasni ajeti iz Kur'ana. Dakle, taj Ahmed i mihanbel, koji je bio poznat kod sviju, jedan put je naišao kroz Bagdad, otišao da danese tovar drva, sebi za sebe u svoju kuću, kad je ga vidio jedan čovjek, i to ofici prišao i kaže, ja šeh, kako ti danosiš tova drva, sramota je za nas, Daj meni to, pa mu kaže, skloni se od mene, skloni od mene i pusli me da nosim ovo, e, tako mi Allaha da nas Allah djelešanuhu ne sačuva, bili bismo sramočeni stotinu puta u jednom danu. Dakle, nije mu teško to što nosi i nije ga sti zbog toga nimalo, jer zna da je Allahov rob, zna da je potreban gospodara svjetova u svakom trenutku, bez obzira koliko je bio cijenjen i poštovan u društvu. Ili, rec, riječi Bekraj i Abdullaha il Muzanija, pobožnjaka i učenjaka, braća i sestre, valahi, malo je ljudi koji se ovako preispituju, koji ovako na ovakav način analiziraju svoje stanje i koji, koji vodijem muhasebu i muđahedu sa samim sobom. Kada je došao na refat, dana refata na hađu, okupili se ljudi svi ih ihramima i svi znaju za njega. Svi z koga god vidi prepoznaje ga. Znaju da je pobožan, da je učen. I nije bilo učenje u njegovom, vaktu, u njegovom vremenu. Kaže, došao je na refati kad je ukućivo dobu Allahu djelala kaže, ja rab, ja znam da bi ti oprostio ovim ljudima koji se okupili ovdje da nije mene. Da ja nisam među njima, ti bi im oprostio. Sebe smatra najvećim vješnikom. Sebe smatra najpotrebnijim Allahov oprosta i Allahove milosti. Zatim, također primjer Ahmada ibn Hanbala i Jahja ibn Muina, dvojice učenjaka koji su živjeli u istom vaktu, kada su se pojavili u jedan mesčid koji je bio ispunjen vjernicima. Pun ljudi koji su kanjali, kanjali namaz, stajali na filu prije farza, pa kaže Ahmada ibn Hanbal i Jahja ibn Muina. Kaže, o Jahja, ako misliš da si pametniji i bolji i od jednog ovog čovjeka ovdje u mješćidu zaista si ti u velikoj zavodu. ne Nemoj misliti da si ti najbolji, najpametniji i najčišćiji i da si zbog toga Allahu džalašanuhu najbli, najbliski. Dakle, znaj, brate i sestro, da je čistoća prsa i srca uzvišen zahtjev. Zahtjev imana i obavezno je težiti ka tome, ali ne zaboravi da su ljudi ljudi da ljudi griješi, da ljudi posrću na tom putu i mora se desiti greška, ali budi spreman da oprostiš, budi spreman da pređeš preko greške, kako kaže Said ibn Musayyab, nema ni jednog čovjeka bez obzira kom bio, bio ali ni običan insan, a da nema mahana, a da nema mahana, ali ne dolikuje ljudima da iznose mahane, mahane drugih drugih ljudi. I Kur'an nas, braćo i sestre, poziva sviju u mnogim ajetima i govori Allah djelalačanu o ovoj temi, o čemu treba da razmišljamo i da to primjenimo u našoj, u našoj praksi. Dakle, Allah djelalačanu nas podsjeća da budemo čistih prsa prema muslimanima i muslimankama, da želimo dobro njima, da prelazimo preko grešaka i da im opraštamo, kako kaže Allah djelalačanu mu, govoreći kakva je dola istinskih mumina, Rabana fi bil iman wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina Allah džele čano za istinske omjene kaže da je njihova dava sljedeća gospodaru, prosti nama i braći našoj koja su nas pretekla u imanu. i ne dozvoli da u našim srcima bude ikakve zlobe, ikakve zlobe prema onima koji vjeruju. Dakle to je osobina čestitih mumina. To osobina zbog koje se zaslužuje džennet. I mi znamo, mi znamo za slučaj čovjeka, za slučaj čovjeka za kojega je Rasul s.a.v. govorio tri puta, na ova vrata će ući džennetlija. Pojavljivo se svaki put isti čovjek, svaki put isti čovjek. I šta se desilo? Jedan od azhaba ga je pratio, pratio da vidi šta to ima kod njega. I nakon nekoliko dana što je boravio sa njim, vidio da nema namaža više od njega. Niti posta, niti dobrovoljna file, niti dobrovoljnog zika i tako dalje. Učenja Kur'ana nego što on ima? Pa ga pita šta je to kod tebe? Zbog čega te je poslanih spomenuo sa Lovane Srde, kao dženetliju. Kao je ne znam da je išta drugo osim to što svaku noć legne čistih prsa u odnosu na muslimane i muslimane. Te nema imam ništa ni protiv jednog muslimana. Ako nije to, kada nema šta drugo biti. Nema šta drugo biti. To je osobina istinskih mu'mina. Zato ćemo navesti primjer našeg poslanika Muhammeda s.a.w. Hadis kojeg bilježi Buhari vezan za ratni da Dakle, najbolji primjer za nas jeste naš nas poslanik koji nam je uzor imam i putovođa do sudnjega dana. Hadis bilježi Buhari Da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dijelio jednog dana ratni plijen. Pa je jedan od munafika ustao i kaže: "Ja Rasulallahu ittaqilla." O Allahu, Poslanice boj se Allaha. Boj se Allaha u kog podijeli ratnog plijena. Dijeli pravedno. Pa kaže Poslanice: "Teško tebi. Ako se ja ne bojim Allaha, pa ko se on da boji Allaha? Pogadite, direktan napad na islam. Jednapad na poslanika i na njegovu čestitost jeste napad na islam. Ako se poslanik ne boji Allaha, pa ko se to boji Allaha? Pa Khalid ibn Walid ustaje i kaže: "Ya ja, Rasulullah, dozvoli mi da mu odrubim glavu." Dozvoli mi da mu odsečem glavu kaže poslanik sa zadovoljstvom: "O Khalide, nemoj, možda klanja" Možda čovjek klanja. Pogledajte, namaz. Namaz, garancija da spase života i krvi. Možda klanja čovjek. Kaže, ja Rasulallah, koliko ima ljudi koji klanjaju, a u svojim dušama nose mržnju prema Islamu. Pa kaže poslanik O oh, Halide, ja nisam poslat da param ljudska prsa i da gledam šta je u njima. Da gledam šta je u njima. Pored takvih riječi, pored riječi, može se slobodno kazati kufra. Poslanica Selem Halda upozorava na jednu stvar, to je da čovjek koji klanja, nije tvoje da ulaziš u njegov, nije, nije tvoje da ulaziš, da, da otvaraš njegova prsa i da gledaš, niti to možeš, niti je to dozvoljeno bilo kome, to u njegovim vrstima sna samo gospodar, gospodar svjetova. Zatim, slučaj Ebu Dandama, čovjeka koji ga je spomenuo oposlanih sallallahu aleyhi ve sellem govoreći, govoreći ko od vas može biti kao Ebu Dandam? Pa su rekli, ja Resulallah, ko je taj čovjek? Kaže, Ni jedno jutro ne osvane, a da taj čovjek ne kaže gospodaru: "Ja nemam imetka, ja nemam novca da podijelim sadaku. Ali gospodaru, ti budi svjedok da svoju čast zalažem kao sadaku i opraštam onome kome uvrijedi. Halalim onome kome ogibeti, ko omeni loše govori i tako dalje. Moja čast je, moja čast je kao kao sadaka ili drugi hadis koje bilježi Bezzar da je poslanih sallallahu alayhi wa sallam posticao na sadaku pa je ustao umdej čovjek po imenu umdej ibn Zajid kaže ja Rasulullah budi svjedok da ja svoju čas zalažem za kao sadaku, za onoga ko mi zulum učini za onoga od muslimana za onoga kome me okleveta, kome me ogovori i tako dalje. Pa je poslanih sallam otišao od njega i došao je drugih dan i kaže gdje je onaj gdje je onaj čovjek svoj, što je svoju čast založio kao sadaku kao ja sam Allah je primio tvoju sadaku. Znaj da je Allah primio tvoju sadaku. Dakle, pogledajte, vraćo, primjera opraštanja, primjera istinskih odnosa među muslimanima. Može li neko od nas ovdje prisutiti? Kazati da liježe svaku noći tih prsa odnosna muslimanima. Ja bi volio da možemo svi. A možda ne može nikog od nas dinje ruku pa kaže, ja zaista svaku noć svaku noć liježem čisti prsa odnosno muslimane, kad jaciju moja su prsa čini, ne zanimam se nikadni sa jednim muslimanom, ne mislim onjemu loše, ne mislim kako ću mu uzvratit na onaj zulum, čak ako mi je na njoj zulum. ako mi je učinio nepravdu, ako me je ogibetio, ako me je oklevetao kod drugi ne želim da mu uzvratim ne želim da mu uzvratim i molim Allah želim da, da mu oprosti. pogledajte, braću i sestu, slučaja sljedeći Ka'b ibn Malik. Zna li od vas koji je bio Ka'b ibn Malik? Ashab Rasulah sallallahu alaihi wa sallam, koji je izostao iz koje bitke? Iz bitke na Tebuku. Jedan od trojice, jedan od trojice čiji je Allah Dovu primio i koji će se spominjati po toj primljenoj tawbi do sunnjega dana. Te ajate ćemo stalnoći iz sura Tawba. Trojica koji su izostali. Pa je Allah primio njihov njiho u tobu. I kada je Rasul sallallahu alaihi wa sallam došao na tebuk. I okupio ashaabe. Znao je. Kako je iskren krabi i Ali se čudio kad je vidio da ga nema. Nema ga, Pa kaže šta li je to spriječilo krabi i malika. Da ne krene u pohled na tebuk. I ustao jedan čovjek i kaže. Ja Rasulallah nije ga spriječilo ništa drugo. Osim Dunjaluk želja za dunjavukom, njegova žena i njegova porodica, toga je sprišio da neke sam. Pa ustaje mu ađibni džave i kaže, bit se kult. Kako je loše to što govoriš. Wallahi ma na'alamu illa hajra. Wallahi, mi o njemu ne znamo ništa osim dobro. Ustaje i brani brata. Nema ga, nije prisutan tu. Nije prisutan, onjemu se loše govori. Onjemu on se loše budi to pred poslanikom, sallallahu aleyhi ve sellem. Ovaj ashab se ustao, ali bez poslanikove dozvole govori tako loše o jednom ashabu kakav je Kavir Malik, al muazirni džebel, zna što je čas muslimana. Zna što znači uvrijediti muslimana, zna što znači poniziti ga na takav način i govoriti o njemu ono što ne znaš. Mak, ili ono što zna, makar bila istina, ali on nije zadovoljan s tim. Nema ga tu i ne govori tako. Da li se mi tako ponažamo, braće i sestre, kad se govori loše o muslimanima, osim onima, kako ćemo vidjeti kasnije, osim onima koji uvode novotarije u vjeru, koji govore o akidi koja nije istanska akida. Jasna je sva, ali opet je bolje da ne prljamo dušu time. O tome treba da govori ulema. Takve odgovore takvima trebaju da daju učeni, učeni ljudi, A ne da, da, se, da se zamalamo time da prepričavamo samo te priče po našim, po našim sjelima. A da ostavimo zbog toga, zbog takvih sjela i priča, da ostavimo veliki haj. Pusti, prepusti njihov slučaj goškodaru svjetova, a ti radi na pozivanju u ispravnu akidu. Radi dobra djela i bori se da Allah primi, i, moli Allah da primi, da primi tvoja djela. I koliko puta mi čujemo dakle u našim sjelima takve stvari. A pogledajte što je rekao Maliki Mjenez. Što je rekao Maliki Mjenez. Kaže, ja znam ljude. Ja znam ljude koji nemaju mahana. Nemaju loše osobine, neko je mi vi vidim, vidljivih. Ne čine velike gdje, ne čine velike prijestupe, ali pričaju o mahanama drugim ljudi. Pa Allah da, da ovi ljudi izmisle njima mahana da bi pričali o njima. Nema mahana, spominje mahana drugih ljudi, i onda izmisle ljudi da bi pričali o njima. Da bi se, I ti se onda brani ti su na brani, izmišljeno, takav si, gotovo. I brani se, je, jesi ili nisi. A takođe znam ljude koji su puni mahana. Ali ne pričaju o mahanama drugih ljudi. I Allah pokrije njihove mahanja, niko o njima ne priča. Niko o njima ne priča. Dakle, pogledajte, jedna dobra jedna loša osobina kod ovu prvu. Ali ova loša osobina uništava u prvu dobru. I ljudi ti izmisle, izmisle mahano tebi a ovaj drugi ima mahanu ali on se s njima bori, mi ne znamo pokušao da se da ih riješi moli Allah da vam oprosti, da ga spasi da ga izvede na pravi put da ostavi loše djelo koje, koje radi i ne priča o mahanama drugih ljudi jer zna sada znači nosi mahanu ako je svjestan kao, kao mu'min ili sljedeći slučaj kada je čovjek došao ahmad ibn hambelu, nakon što je kažen što je bičevan, zbog toga što nije htio da pristane da kaže riječi koje nisu od islama I traže da mu oprosti, da mu halali samo zbog toga što je bio prisutan kad su ga bićevali. Nije učstvo u tome. Pa kaže Ahmed ibn Hanbel, slušaj, brate, ja sam oprostio svima i onima koji su me tu i koji su me po zlu spominjali i koji su mi zulum nanijeli, a kamoli tebi, osim novotarima, osim novotarima koji su ubacili u fitnu među muslimane. Dakle, njima, ko sam ja da ja njima oprostim? Ko sam ja da ja oprostim onima koji su kazan da je Koran stvoren, a da nije vječni Allahov, nestvoren je Allahov to nije jedno od Allahovih uzmišljenih svojih stava. Dakle, njima nikada neće oprostiti. Oprostio sam kada je čak jebu ishaku. A znate kada je jebu ishaku? Halifa moja tesina koji ga je mučio i koji je biševalo oprost jo sam čak injemu jer kaže uzvijšeni wal ya'fu wal yasfahu ala yuhibbuna ala yuhibbuna ya bihfira ala tuhibbuna ya bihfira Allahu lakum zato neka oni oproste neka preju preko gršaka zar ne želite da Allahuma oproste zar ne želite da Allahuma oproste sedječi primjer jest primer imama Maqdisia koji bilježi dakle ovaj slučaj i prenosi od abdullaha šureyha koji kaže da je bio kod Ahmed ibn Hanbala da se zatekao posle te pitnje kod njega i prenočio je kod njega i ovaj je plakao u namazu, učio je i plakao tako dugo da kad je završio namazu, pitao ga je ovaj zbog čega se toliko plakao zbog čega si toliko plakao u namazu, otkud te suze šta je uzrok tvojim suzama kaže Ahmed ibn Hanbal vallahi, cijetio sam se udarac samo tesima Sjetio sam se udaraca mojih pesima na mazu i ne počinjuje Allahu جل شأنه وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله nagrada za loše djelo ili kazna za loše djelo je slično onome što je uraženo a onajko oprosti i prije preko kako pa njegov nagrada kod Allaha جل pa kaže i kad sam učinio sve što oprostio sam mu od te sine halalio sam za ono za ono za urede koje mi nanio za bol koji mi nanio i mučenje i fitnu koja je koja je stvorena oko mene dakle taj čovjek istinski je vezan za gospodara svjetova i želi da mu Allah oprosti i zato on oprašta oprašta muslimanima zatim braćao i sestre kad je ovo u pitanju ova čistota prsa ovo negriješenje, ova gilla mi treba da ostranimo iz naših prsa, zavidnost i tako dalje, spomenut ćemo također Šehole Islame i Tejmiju i nekoliko primjera vezanih, vezanih za njega. Kaže Šehole Islame i Tejmije u svojim petvama Ja sam kao je vallahi spreman više od svih ljudi da, gra, da gasim vatru šarra među muslimanima, vatru zla vatru fitne i da učestvujem u svakom hajru i čovjek po imenu Ibn Mahluf, tako se zvao ovaj čovjek koji je osuđivo, koji je novotar bio, izmisleno novotar bio u vjeri, koji je osudio i, pres, i, i proglašio jednu temiju kjaferom. Ibn Mahluf, dakle, kada bi uradio bilo kakvo dobro, on neće vallah pristupiti tome dobru kada mu se ja ne pridružim a da mu se ja ne pridružim i nikada neću pomoći njegovim, nevi, njegovim neprijateljima protiv njega samo zbog toga što on meni zulom čini. Ne. Dakle, ako on radi dobro, ja ću raditi dobro. I neću dozvoliti nikad šeitanu da posije smutnju među muslimanima i neću da budem šeitanom štićeni i pomagač. Ja ne želim nikoga da potvorim zbog njegove laži na mene. Ne želim nikoga da potvori zbog toga što je u mene potvorio i njegovog zuluma prema meni. Ja svakom muslimanu želim ono što želim i sebi. I oni koji su mene lagali i zulumni činili, oprastam. A se tiče Allahovog prava, ako se pokaju Allah, ćemo prostiti. Vidite, isto kao, kao Jahnem i Hanbel. Što se tiče Allahovog prava, što se tiče akide, iskrnavljenja akide islama, koji je ostavio čistu i jasnu Allahu poslani Muhammed s.a.v. i o stvarima gajba kojima nisu raspravljali ashabi, a oni su naš uzor i mi razumijelamo onako kako su ga oni razumijeli, to ostavlja gospodaru svjetova. Ako se pokaja ovaj ćemo prostiti, a ako ne, Allahova odredba je izvršna. Allah želeća, će da će nam i kazniti, kazniti zbog toga srednogivom grijehu. I kazimo, kajim, nisam vidio insana da je spojio ove osobine, dakle praškanja pomaganja, saradnjen, dobru, nikog više kao nikog više kao Ibnu Tejmije. Jedan njegov učenik, jedan dan došao kada je ovaj Ibnu Mahlub umruo, došao je da obradu Ibnu Tejmiju. Došao je na moštuluk i kaže, ja šeh, umro je taj. Nasmio se, radostan zbog toga, kada ide od mene. I otišao je kući tog čovjeka, pokucao na vrata, nazvao je Salam i kaže, izrazuje sa učešće na islamski način i kaže znajte da sam vam ja danas u mjesto njega što vam god zatreba slobodno se obratite meni bilo kakva pomoć bilo kakvu potrebu da imate ja vam stojim na raspolaganju pogledajte koji stepen imana koji stepen koji stepen ljubavi prema prema dobru prema islamu i želje da se ta fitna riješi i da se očistije te stvari vezane vezane za atidu i da se ljudi vrate vrate Kuranu i Sunnetu. Jer braćo i sestre, smirenost, sreća, rahatnu i postojanost, postojanost u dunjalučkom životu ne mogu se postići bez čistoće prsa, odnosno na muslimane. Zato, prenosi Zajid i Eslam, kaže, ušao sam kod Ebu Džani, ashaba, i kaže, on je bio bolestan i rečeno mu je da će ljudi koji su bili tu prisutni rekli su kako ti lice svijetlini, da će lice tije puno puno nura, zbog čega, zbog čega je tako. Kaže Abu Džana u tvojoj u svojoj bolesti radi Allahu taala, da ni jedno djelo kod mene nije bilo vrijednije i teže od dvoje. Pazite, ni jedno djelo kod mene nije bilo težije ni vrijednije od dvoje. Prvo, nisam govorio nikada onome što me se ne tiče. I drugo moje srce je bilo čisto u pogledu muslimana. Moje srce je bilo čisto u pogledu svih svih muslimana. Zatim Sufjan Dinar je pitao jednog ali ibn druga: e, Reci mi o onih prije nas. Kako su bila njihova djela? Zbog čega su dostigli takav stepen? Takav stepen i zbog čega je Allah džellehu će nas pohvaliti, pohvaljuje u Kur'anu. Kaže ovaj čovjek: Radili su lahka djela a dobili su veliku nagradu zbog toga. Pa kaže zašto? Zbog čega to? Ja je zbog čistoće njihovih prasa u odnosu na druge, na druge muslimane. I ne smijemo dakle dozvoliti šejtanu da posije smutnju među muslimanima. Među muslimanima, a da bi se odbranili od njega, da bi se odbranili od njega, moramo koristiti nekoliko stvari, nekoliko metoda koje ja želim preporučiti svima nama inshallah večeras. Prvo to je dova. Dova da na Allah želja se nam pomogne da očistimo svoja prsa muslimane i da molimo oprost stražno oprost od Allaha za muslimane čak za one koji ste uredili koji ti čine nasilje a kamo li za one koji ti ne čine nasilje da Allah spoji naša srca kad je neko od nas ustao, kad je neko od nas ustalo na noći namaz i molio Allaha ne samo za sebe i za svoju porodicu nego za nekog vrata muslimana s kojim se on druži s kojim se on druži koga počećli koga voli im Allaha dželle džalaluhu koga voli im a mi znamo kako će biti na takvim takvim dan Ahmed ibn Hanbel odnosno je mali za Šafiju i imam Šafi molio je za Ahmed ibn Hanbelah i kaže njegov sin sin Ahmed ibn Hanbelah nikad moj otac nije usao nači namazi moli i upućivo do Allaha da nije meno šafiju. i ne kaže bu Hanife rahmetullahi alejhi da ja nikad nisam molio tako takomi Allaha Nikad nisam molio za opros svojim roditeljima a da nisam molio i za svog šeha, za svog učitelja Hamada i Nabi Sulaiman. Dakle, imamo li mi takav spisak, spisak ljudi, braće ili sestara za koje mi molimo da im podari hajr, da nas udruži na dobru i da nas usmrti, usmrti na istinu. Zatim, mi smo sve noži govorili o tom, natjecanje u dobru. To je ono što će nas udaljiti od praznih priča, jelovih diskusija, cijela i rasprava. Natjecanje u dobru morao biti od onih kojima je cilj i želja, džemnet i Allahovo, Allahovo zadovoljstvo. Zatim nasijihat, nasijihat bratu i sestri. Mi, meni se činim i ovo, ovaj nasijihat, nismo dobro razumijeli. Mi često puta nećemo da nasijihat im u brata, brata ili sestru zbog čega. Da nam se ne bi zamjerio. Da nam se ne bi zamjerio. Znamo za neku lošu stvar pod njega. Znamo za neko loše djelo koje je uradio, ali nećemo da pričamo tu, može doći do svađe, jer nismo navikli da se tako nasihatimo. Nego kad on ode je, onda pričamo. Ako se govori, kad je dobar je taj vrati i sestra, Finje je ovako, ali, ali, fin je to. Ovo ali uništi nam dijela. Uništi, uništi nam na, nasa dijela. Dakle, mora biti istinski nasihat. Ne sramočenje, ne pred narodom nego posjeta zijare, na samo upozoravanje na Allaha dželle na sudni dan na smrt na kabr i tako da na odgovornost pred Gospđarnim svijetom to smo dužni Allah dužni i za ashabe su bey udavali između ostalog poslanika na to da nećemo zbog tipoga da će čekat namaz ili zekat i da će svi hatit da ćemo svi hatiti yani drugi i sve neka sva jeste nalaženje nalaženje isprike i razloga i opravdanja bratu i sestri Pa spomnije se, da dakle, 70 razloga nađi, ali nemoj, nemoj presuditi, nemoj presuditi na štetu, na štetu tvoga vrata, odnosno, odnosno tvoje sestre. I opraštanje, i samilost, opraštanje, i samilost, jer Allah, dželjavno, voli takve osobe. To Allah, dželjavno, molimo, dakle, u ovom, na ovom časnom mjestu, u ovoj noći, i u ovoj halki, zikra, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da nas ujedini u jedan saf da nas okupi oko Tavhida, da nas učini samilasnim prema muslimanima a ponosnim prema nevjernicima. Ja Allahom molimo da pomogne našu braću muslimane na svakom mjestu, da ubrza pobidu svoje istine, da nam oprosti gdje i rejde, da nas uvede u džennet. Amen.